az a rohadt zékok, hazudtak, mint mindig. Igen. Akkor után ment a szeológus ezt a bárházi pofajba, egy ilyen egyetet kell befejezni, azóta abban. Hát, tehát úgy időként úgy van ismer a főiskola, mint egyetem volna a BSC. Galitáni, paputett elismerésre van a BSC angolnyára. De BSC? Ezt nem kóstoltam. Nagyon hazudt kérgek, ugye adjatok? Nem. Hazudjatok másnak. Vagy a ilyen helyzetre valóját abban, Na úgy várjálni, hogy védelztem egy nagy Ah, oké, de mi angolul van írva. Na, is áldom a kialgón. De rohadt Van szó erről,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 akkor sem mondnak tisztel, most sem érzem őket tisztelnek. ez egy szadod, hazudoztak. Na, ne járjál panasz Nagyon haszítik a jüggenek Nem, a hogy a szadadatot, a szadatot, a szadatot, a a a szadatot, a szadatot, a szadatot, a a szadatot, a a a szadatot, a nem tudom, hogy mit állnak ezt fel is. Szóval elet ismerve, mondták más kamot is. Vények nép, nem tudom, mit szorakodhattak. Nézzetek más tülyének. A más... Ná... A volondoknak. Nem, besedj meg mit, nem tudom, nem iszáldi kiadásom van. Egyes jelentek, hogy úgy hogy végelben azt mondtam, hogy el van ismerve a közönövel. Nem iszáldi tisztkásában át van ismerve az egész. Én legyen is tudom át. Mény a falcba. Nem is életkelnek, ha nem vesztem. nektek. Na néztem, akkor semmit biztoszolnak. Ennyire vének nézni, miért a, a falcban. Az, akik nem figyelik oda. Na, aki tehát a száberból. Mondom, hogy van is a mászadői szöltemes ótaján, nagy bármilyen, ha nem érzek el. Ráújtél az amik szöltemes szarságok. Mállett ismer van szöltemben. Milyen yeah. emlékszel? Az, ami más mond.